24 va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 11 al capitolului 4 al celei două epistole a lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom parcurge episodul următor din mișcătoarea lucrare a Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. În episodul precedent l-am lăsat pe Peter întreținându-se cu acel musafir care a poposit pe la ei și căruia încerca să-i insufle încrederea că Dumnezeu îl poate ajuta chiar dacă, întorcându-se la el, ar avea de suferit prin pierderea serviciului pe care îl deținea. În fața unei astfel de predoari foarte interesante citim că necunoscutul zâmbi iarăși și ochii îi se oprire cu plăcere crescândă asupra tinerului. Știi să te aperi bine, tinere, dar cum să zic, ai și dreptate. Că veni vorba, cum te cheamă?" Peter Kracinski. Kracinski? repetă necunoscutul. Da, ați mai auzit vreodată numele meu? E cu putință, pentru că sunt mulți Kracinski, dar ei nu sunt înrudiți cu mama mea." Da, mi se pare că am mai auzit odată numele acesta al tău sau ceva asemănător." Oricum, se poate că pe unul din muncitorii mei să-l fi chemat așa. Tatăl tău n-a mers la lucru? Tatăl meu? Buzele lui Peter tremurară dureros. Necunoscutului nu-i scăpă lucrul acesta. Nu știu. Nu știi? A murit când erai mic? Se poate să mai trăiască încă. Aha, înseamnă că a părăsit-o cumva pe mama ta și a plecat cu atâția slovaci în America, și nu s-a mai întors. Nu dispera, poate încă să se întoarcă. Ferească, Dumnezeu, să mă întâlnesc vreodată cu el, zise Peter înverșunat. Ești supărat pe el, tinere, dar ce-ar spune despre aceasta domnul tău, glumine cunoscutul. Doar nu-l jur, ci mă rog ca dacă mai trăiește să se întoarcă la Dumnezeu Iar când vom fi odată înaintea tronului lui Dumnezeu îi voi da mâna Dar aici pe pământ n-aș vrea să-l văd Domnul știe că nu este un fleac să porți un nume de împrumut Și să auzi în fiecare clipă vorbe de ocare Cum se aruncă unor asemenea copii părăsiți și izgoniți Este adevărat, nu sunt vinovat că tatăl meu și mama mea nu au fost oameni cinstiți Dar mă doare și mă va durea cât trăiesc Că am avut părinți care nu s-au rușinat de Dumnezeu când au păcătuit, dar după aceea s-au rușinat înaintea oamenilor. Și ca să-și ascundă păcatul, pe mine m-au dat unei femei străine ca să mă crească. În primii ani au plătit bani pentru mine, apoi n-au mai dat. Dacă femeia străină n-ar fi avut miră, poate că ei m-ar fi lăsat să mor de foame și frig. Nu v spune asta, domnule, dar să nu credeți că îl servesc rău pe Dumnezeu, pentru că nu vreau să-l mai văd pe tatăl meu. Totuși, uite, că se vede deja moara lui Blașco. data am ajuns acasă. Deci femeia pe care o numești, mama ta, nu este mama ta adevărată? Întrebă după o vreme de tăcere străinul. Probabil că era cald, căci își stergea sudoarea de pe frunte și își făcea vânt înaintea feței înroșite. Înaintea lumii, nu, dar înaintea lui Dumnezeu, da, căci ea m-a crescut. Ar fi mai bine dacă te duce să mă anunți mai întâi, o să mă odihnesc puțin aici până ce vii să mă iei. Cum vreți, domnule, dar iarba este umedă și dumneavoastră vă este cald, ați putea răci. Peter își puse jos traista, scoase din ea pătura și o întinse pe jos, își legă la loc traista, o aruncă pe umăr și plecă. Totuși, nu mai pășea așa de vesel ca înainte. De ce am povestit eu oare străinului istoria mea? ce privește pe el? Avea el nevoie să știe că eu am numai de împrumut numele cinstit de Cracinski? Totuși, dacă toți pot să știe, chiar și Marișca, de ce nu și străinul acesta? Dar oare mă va vrea Marișca de soț, deși eu nu am nici măcar propriul meu nume? Gândurile acestea îl străpungeau în inimă ca o sabie, dar nu mai putu să continue meditația că își auzi numele strigat. Era Marișca. Norii de pe fața lui se ștersă ca în fața soarelui. El se duse la gardul în spatele căruia astătea fată și lua mâna întinsă. Cât ai cumpărat? Toate acestea sunt în schimbul pânzei?" întrebă ea mirată. Ah, nu!" și povesti pe scurt ce și pentru cine duce. Nici nu știu, adăugă el, dacă o să-i placă la noi în beata căsuță. Ah, cum vorbești, Peter?" îi răspunse Marișca. Fiul lui Dumnezeu nici n-a avut unde să-și pună capul și tu dintr-o dată ești nemulțumit?" Ștefan zice că Domnul Isus locuiește în casele noastre și că stă cu noi la masă. El se uită la tine cum țești și stă bucuros la voi. Și eu m-am dus dintotdeauna cu plăcere la voi." Pentru că mama ta avea totdeauna pereți așa de frumos zugrăviți încât era o plăcere Și pentru că tu erai singur n-au fost niciodată așa de stricați ca la noi Așa? Deci ți-a plăcut la noi, Marișca? Inima lui Peter tre de bucurie, dar apoi continuă. Totuși, dacă ai să compari camera noastră cu camera voastră din față Vezi și tu cât de sărăcăcioasă este a noastră și totul din vina mea De aș fi început mai înainte o viață nouă Cum am sta acum de bine Ei, dacă reușim să zidim camera cu ajutorul lui Dumnezeu va arăta și la noi altfel Totul depinde numai de mine Dar știi ce, trebuie să mă grăbesc să o anunț pe mama Ca să poată pregăti totul Vin cu tine, Peter, să o ajut Se oferi fata spre marea bucurie a tovarășului ei Și într-adevăr se duse cu el ce bine se nimerește! Chiar ieri am ajutat-o pe mama ta să schimbe lenjiria de pat ca să o spere. Acum, dacă domnul acela este obosit, va putea să se odihnească și mai bine. Tot vorbind de ei așa, ajunseră la căsuță. Doamna Kracinski spălase vasere și prin jur mai zăceau altele ne la locul lor. Când i se spuse vestea, fu imediat bucuroasă să primească musafirul, deși Peter nu amintise de faptul că străinul voia să plătească. Ia primi ajutorul marișcăi cu mare bucurie. O să mătur nisipul mătușă ca să nu-i scârție sub picioare. Fă ce crezi, fata mea, numai să fie frumos. Iar tu, Peter, ia-ți cizmele de aici și strânge războiul de țesut, că doar astăzi n-ai să mai lucrezi. Asta am o să fac tot eu, Peter. Tu tu te numai și-l încoace pe domnul inginer ca să nu fie nevoit să aștepte prea mult, spuse marișca. Lui Peter, i-ar fi plăcut mai mult să stea și să se uite cum deretică Marișca la el, dar pentru că îi se spusese să se ducă, ascultă și în scurtă vreme se află înaintea străinului. Acesta tocmai scria ceva, dar închise în carnetul, se ridică și veni lui Peter în întâmpinare. Ei, cum e voi primi loc de dormit? întrebă el, încă cu gândurile în altă parte, și luă mâna lui Peter în mâinile lui fine. Mama vă va primi bucuroasă, răspunse el cu căldură, dar nu mai adăugă dacă vă mulțumiți cu asta, că se gândea că dacă marișcă îi place la ei și de asemenea Domnului sus, atunci trebuie să fie destul de bine și pentru acest domn. Cu atât mai mult se scuză doamna Kracinski când intră el sub acoperișul lor. Peter trebuie să ducă la Hrațchii, un mărunțiș pe care l-a dusese din Comuna B, iar între timp doamna Kracinski îi pregăti domnului inginer omleta pe care acesta și-o dorise. Străinul ședea pe banca veche de stejar cu capul sprijinit în mâini. Se uita prin cameră cu o privire așa de ciudată de parcă ar fi vrut să-și întipărească orice obiect în memorie. Cu siguranță că totul îi apărea foarte sărăcăcios. Prin ferăstruică se strecura doar puțină lumină. Ea lumina pereții scunzi, spoiți în alb, pe care erau agățate farfurii și soba mare de taracotă din colț. Lângă aceasta era patul aranjat cu învelitorile proaspăți spălate. În celălalt colț războiul de țesut, deasupra căruia fusese fixat de grinda veche și strâmbă, raftul cu cărți, precum și o vergea de care atârnau mai multe haine. De-a lungul a doi pereți erau bănci, între ele o masă de stejar acoperită cu o față de masă albă. Pe un colț al mesei se afla pâinea, iar în mijloc Biblia. Ușa era așa de strâmtă încât Peter, când intra, trebuia să se aplece de-a binelea. Parcă nu-ți venea să crezi că într-o asemenea colibă putuse să crească zvelt ca un brad un tânăr așa de voinic și așa de echipeși. Lăsăm pe tânărul acesta Musafir enigmatic să se adâncească în meditațiile sale și noi, îndreptându-ne către Peter, medităm puțin asupra atitudinii sale pe care și-a manifestat-o față de tatăl în discuția cu tânărul Musafir. Ne aducem aminte câtă revoltă era încă în inima lui împotriva tatălui său, căruia nu-i putea ierta ceea ce făcuse în tinerețe dar vom vedea în curând felul minunat în care Dumnezeu l-a eliberat și de această stare firească. Ceea ce vreau să vedem aici este procesul nostru de maturizare, care este constituit din multe experiențe din acestea neplăcute. Așa suntem noi. Noi suntem firești, Dumnezeu lucrează la noi însă pentru a ne face duhovnicești și rând pe rând, vine și ne pune în față manifestările stărilor noastre firești, ne aduce lumina asupra lor ca să vedem că sunt din firea veche, ne face să ne simțim foarte rău cu acestea și în dorința arzătoare de a scăpa de ele, ne îndreptăm către Tatăl. Astăzi scăpăm de una, mâine dăm peste alta și tot așa este un proces de maturizare, cum am amintit și altădată, cum a fost și procesul de creație. Întâi o seară, care vine cu toate problemele ei cu întunericul și cu apăsarea ei și apoi vine o dimineață care anunță o nouă zi, dimineață care anunță un nou element al creației. Și în felul acesta, așa cum nu mult am citit în meditațiile noastre la 2 Corinteni 3.18, suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, Te rugăm, să ne ținem ochii pironiți către Tine și ori de câte ori găsești cu cale ca a venit momentul să ne mai eliberezi de câte o atitudine a firii noastre vechi. Când ne pui față în față cu ea și ne rușinăm, ajută-ne să o recunoaștem, să ne pocăim și să creștem mai mult în cunoștința Domnului Isus Hristos, care dorim din plin să-i achip în noi pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cu ascultare a lucrare, Prin noi mai mare sunt o Cam tot de una să-ți cu luna, Prin lume cuna, cum tu dorești, Cam tot de una să-ți cu luna, Duce prin harul ta ne din Părânzând acum în textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire versetului 11 de la 2 Corinteni, capitolul 4 căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Când Toma Morus, un om de stat englez și credincios în același timp, la anii 1478-1535, când a fost judecat și condamnat la moarte de Henric al VIII-lea, soția lui, Luiza, a încercat să-l înduplece să se supună voinții regești, tăgăduind adevărul. El însă i-a răspuns: Draga mea, Luiza, după cum vezi, nu mai sunt tânăr. Spunem, dar, câți ani aș mai putea trăi? Ea a răspuns: Mai poți trăi încă douăzeci de ani. Atunci, tu ești o negustoreasă tare nepricepută, îi replică Thomas. Pentru douăzeci de ani de viață pământească, să-mi pierd eu o veșnicie fericită și să mă osândesc pentru veșnicie? Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus. De subliniat gândul, noi cei vii suntem dați la moarte. Dragii mei, nu oricine poate fi dat la moarte din pricina lui Isus, ci numai aceia care au fost înviați de El la o viață nouă, aceia care sunt cu adevărat creștini, aceia care sunt vii în lucrarea Lui, mărturisindu-l în orice timp și în orice loc. Da, ei pot fi dați la moarte. Ucenicul Domnului Isus spunea fratele Ion Marini, și lucrarea lui Dumnezeu în lume își poartă pașii pe calea crucii, prin mii de piedici și suferințe. Adevărat scria și Thomas de Kempis, Dacă tu nu vrei să suferi niciun necaz, cum vei fi tu prietenul lui Isus cel răstignit? Domnul Isus, adevărul nu are loc în lumea minciunii. Este urmărit și prigonit. Ucenicii lui de asemenea sunt urmăriți și dați la moarte totdeauna. Până la sfârșitul veacului, adevărații urmași ai lui Hristos nu au altă cale prin lume decât calea crucii. Ei sunt mereu dați morții, dar nu moartea este cea care biruiește, ci ei biruiesc moartea. Dumnezeu îngăduie ca slujitorii Lui să fie dați morții, numai ca să se vadă mai limpede viața Lui Hristos în ei. Prin ferestrele morții se vede mai limpede viața cea nouă din Hristos. Totdeauna suntem dați la moarte din pricina Lui Isus, pentru ca viața Lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Ținta mântuirii este una singură, viața Lui Isus în trupul muritor al creștinului. Nu este creștin acela în care nu se arată viața Domnului așa cum a trăit el pe pământ, viață de sfințenie, de lepădare de sine, de lumină, de adevăr, de dragoste și de ascultare. Nu este creștin acela care trăiește o viață de compromis, adică să fie bine și cu lumea și cu Dumnezeu, și cu lumina și cu întunericul, și cu păcatul și cu neprihănirea. Nu este urmaș al lui Hristos acela care și-a legat inima de pământul, unde Hristos nu avea nimic afară de o cruce, căci atât i-a dat lui pământul. Păsările cerului aveau cuiburi și vulpile aveau vizuini, dar el nu avea unde să-și plece capul. Nu este creștin acela care nu arde în focul lucrării lui Dumnezeu, care nu are pe inimă greutatea slujbei sfinte de ridicarea celor căzuți, de învierea celor morți, de izbăvirea celor legați. Cine stă liniștit și indiferent față de lucrarea lui Dumnezeu, nu are în el viața lui Isus, care nu ședea fără lucru nici o clipă. Cine stă liniștit când casa vecinului arde este ori nebun, ori vrăjmaș. Nu poți sta liniștit când în jurul tău vezi atâta lipsă de ajutor. Domnul Isus nu era liniștit când știa pentru ce a venit din cer când vedea în jurul lui munți de nevoi și dureri. Dumnezeu nu are șomeri în lucrarea sa. Totdeauna se găsește de lucru. A trăi viața Domnului Isus sub toate aspectele, iată ce vrea El de la noi. De altfel, viața nu te lasă în pasivitate. Acolo unde este viață, este mișcare, este lucrare, este progres. Numai moartea și somnul stau în nelucrare. Dumnezeu nu umble cu jumătăți de măsură, ori tot, ori nimic, ori calea lui, ori calea vrăjmașului. Amestecul este totdeauna de la cel rău. Cine vrea să amestece viața lui Isus cu viața păcatului, acolo trăiește de fapt numai viața păcatului. Cine amestecă adevărul cu minciuna, trăiește de fapt numai în minciună. Cine s-a hotărât pentru Hristos? Dovedește aceasta numai prin viața lui Hristos pe care o poartă în trupul său muritor. Unde este viața din Hristos, nu poate rămâne ascunsă. Cine rămâne în foc, primește viața focului. Hristos trăiește pe pământ prin fiecare urmaș al său și se dăruiește tuturor prin cei care îl poartă. Suntem purtători ai vieții lui Hristos într-o lume a morții. Numai Hristos este viață. Restul e moarte. Numai cine trăiește viața lui Hristos este viu și numai el poate împărți viață. Slujba creștinului adevărat este de a împrăștia viața lui Hristos ori pe unde merge. Citim mai departe în versetul 12 de la 2 Corinteni 4 Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Orice viață are la temerie jertfa altei vieți. Așa stau lucrurile și când este vorba de viața fizică și când este vorba de viața duhovnicească. Noi, copiii lui Dumnezeu de azi, ne trăim viața duhovnicească datorită jertfei Domnului Isus și datorită vieții înaintașilor noștri care și-au jertfit-o pe altarul Evangheliei. Mai trăim această viață nouă datorită jertfirii vieții celei vechi din noi, Trăim apoi viața fizică tot datorită jertfirii altor vieți, animale și plante. Viața nu se poate păstra decât prin moartea altei vieți. E o lege de temelie a vieții. Unde lucrează bine moartea, acolo lucrează bine și viața. Așa după cum spune și următoarea poezie. Din ce se hrănește omul cel nou?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 Într-adevăr, așa stau lucrurile, atât cu privire la viața lui Hristos în noi, cât și cu privire la viața lui Hristos prin noi, lucrând spre binele celor din jur. Cuvântul ne spune aici, astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Sfântul Apostol Pavel își jertfea viața ca să poată da viață altora. Când îți dai de bunăvoie viața pentru ca alții să trăiască prin tine, nu te mai temi de moarte, biruiești totdeauna și ești fericit. De fapt, nimeni nu-i mai sigur de viață decât acel care și-o dă de bunăvoie. În Apocalipsa capitolul 12 versetul 1 citim Ei l-au biruit, e vorba de biruit pe diavolul, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Câțiva tineri credincioși din Anglia au plecat odată în regiunile sălbatice să propovăduiască păgânilor Evanghelia. Cum de nu vă temeți, acești sălbatici vă vor ucide, veți muri înainte de vreme, le-au spus prietenilor. Noi am murit deja înainte de a ne hotărâ să plecăm, au răspuns tinerii. Drumul spre biruință și spre roadă este atunci când nu ne mai temem de moarte, când zilnic ne dăm morții. În istoria veche a Greciei, pe vremea lui Antigon, se povestește despre un caz interesant. Un soldat care avea o boală foarte dureroasă și fără nădejde de vindecare, având doar puțin de trăit, era mereu în fruntea celorlalți soldați în luptă și făcea minuni de vitejie. El se arunca în vârtezul cel mai fierbinte al bătăliei, căci și-așa avea să moară de boala lui și totdeauna ieșea biruitor. Teama de moarte îi dispăruse de tot. Auzind despre acest soldat și despre vitejia lui, regele Antigon l-a chemat și l-a dat pe mâna celui mai iscusit medic ca să-l vindece de boală. După un timp, soldatul s-a vindecat și a fost trimis din nou în luptă. De data aceasta însă, fiind sănătos și mergându-i bine în toate, nu s-a mai avântat în bătălie ca atunci când, din pricina bolii, nu-și mai iubea viața. Acum și-o apăra cu toată puterea și o colea cu grijă tot ce ar fi putut-o primejdui. Bucuriile lumii, dragii mei, și comoditățile vieții acesteia sunt o piedică puternică în calea lucrării Domnului pe pământ, o piedică în trăirea sfințeniei adevărate. Cine nu se leapă de tot ce are și nu se dă zilnic morții, nu poate fi cu adevărat slujitor al Domnului Isus. Nu poate câștiga biruințe și nici nu va putea aduce roadă pe ogorul Evangheliei. Ca să poată lucra bine viața lui Hristos în noi și prin noi la alții, trebuie mai întâi să lucreze bine moartea, adică prin Duhul să omorâm zilnic de firii vechi, cum scrie la Coloseni 3 cu versetul 5. Să rămânem deci în lumina Duhului, în lumina lui Dumnezeu, ca să înțelegem bine adevărul acesta. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 2C020 Mulțumim lui Dumnezeu pentru lecția deosebit de importantă și de necesară pe care am avut să o învățăm astăzi. Așa după cum în lumea fizică nu putem avea grâu pâine decât prin putrezirea boabelor care au fost puse în pământ, tot așa și în viața spirituală, nu putem să ne bucurăm de roadele Duhului Sfânt lucrând în noi dacă viața cea nouă în Hristos nu este alimentată cu darea la moarte a tot ceea ce este fire veche și porniri adamice în noi, chiar și cele părute a fi cele mai nobile. Tot ceea ce originează din Adam cel păcătos este blestemat înaintea lui Dumnezeu și nu putem aduce nimic din acestea înaintea Domnului. Numai prin darea la moarte a tot ceea ce vine din firea noastră veche, putem să alimentăm viața cea nouă în Hristos și putem să aducem roade vrednice de numele Lui, roade care să rămână în toată veșnicia. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lecție minunată și dorința noastră fierbinte este ca toți credincioșii să o învețe, iar aceia care n-au trecut pe poarta pocăinței, a botezului și a credinței în Evanghelie, pe poarta nașterii din nou, deci, să facă lucrul acesta cât mai curând. Iar noi ceilalți să dăm slavă lui Dumnezeu, dând la moarte în fiecare zi tot ceea ce vine din Adam în noi, pentru ca numele lui să poată fi înmânălțat cu atât mai mult și mai străbit în ființele noastre, pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. În fiecare dimineață, În fiecare dimineață, Când râde cerul luminos, În fiecare zi din viață, În fiecare zi din viață, sunt fericit că sunt al lui Cristos. Sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit că sunt al lui Cristos.